Ju para qëtë e ligjeratët të ndryshme fetare Nga hoqë e ndëruar Omer e Fendi Bajrami Me shprezë se këto ligjeratë do të këndikim në zemrët e juaja Do të shtojnë diturin tuaj dhe do të forësojnë imanin tuaj Jari fërë alikë mu më të resahabi Fërë adi rëndë këm ju rëdhi wa jomsi Ju nazimu këmë mua im dhe u detrikabi كل نفس ذائقة الموت <تصفيق> كل نفس ذائقة الموت ستي لنفس ستي لشبير بستي لنيري قا برتا شيو في دكن همبرن <تصفيق> الحبيب بفلم يرد جوار بهامرس صلى الله عليه وسلم كورير مومنتي فوندي كورير ديك يا بيغمبري صلى الله عليه وسلم فوست دور نوئ ادا افركونت فTyrun e ti اد ثوست لا اله الا الله ان للموت سكرات لا اله الا الله ورت ديك يا کو ذھمبیت ا وتا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 as nuk i kujto vetladi as nuk i kujtoat askush tjetër çka thot rabbirjiun o zot them edhe një her pse la'li a'malu salihan fima terakt la'li a'malu salihan fima terakt them edhe një her çdo veprë apo punë të mira që i kam lënë pa i bëll kalla kalla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 الى يوم يبعثون بو باستيما است برزحو يداه ورزافه در انديتن اجيكيم من. مني ومنكم خله الاحبابي قالته امير صلى الله عليه وسلم ما رايت منظرا قط الا القبر افضع منه لو كمبا اسني بامين كدنيا përveç se vari ja ka kalu asaj ka qenë ma e trishtushme Mënë rabuk kush është zoti jëtë Mënë dinuk kush është feja jëtë Mënë nëbijuk kush është pejgamberi jëtë E ajë muslimani i mirë Ajë që ka jetu me islamë Ë ajo që i kam su këto përgjigje në teori, po i ka praktikuar edhe ka jetuar ashtu si Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar. E ka pas pejgamberis asalamu selem shein bu niyetin e tij. Ai thot: Rabbi Allah, zoti im është Allahu. Al dini im është Islami. Edh dini im është Islami. Wanabi im Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, a dhë pejgamberi im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 ندرس <سؤال> <سؤال> قرات يوم المسلمون او كيف لي اف قرات مسلمون اكن بامير صلى الله عليه وسلم ذا ايفين دملك ادا ايثون من ربك كش زوتي ندرس ايثد اه نوك ادي <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <آه>، نوك ادي اف استيثون ما دينو سلاش في ايتا E ai thot ah nuk e di e pastaj i thon me nabiuk kush ësh pejgamberi yt e ai thot ti kam dëjudi sa njerz disa kan thon kështu edhe kështu e atar i thuat la drit wala tlet ti as nuk kedit as nuk je interesu as nuk apo nuk e pastaj vjen niza pritelit edhe thot كذب ابدي غنين روبيم لوك اثد فرتيتن غنين روبيم لوك اثد فرتيتن غنين روبيم لوك اثد فرتيتن ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فليزرت 11 jemi duke shpjeguar kushtet e imanit, gjashtë kushtet edhe shtyllat e besimit që pa njërin nëse mungon te një person ai person nuk llogaritet musliman. Pasi kemi folur për besimin Allahu subhanahu wa taala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 ila jum yub'athun e pas tyre është berzahu deri ditën kur tringjallën pra berzahu është jetë ndermjetës ku ne jetojmë edhe jetës amshushme të ahiretit lazër 12 nuk ka nevojë të flasim për besimin në vdekjen se besimi në vdekjen e ka gjithkush qofshin ata musliman qofshin krishter apo jehud qofshin ateista apo sjarbutista, nuk ka njerin bot i cili dyshon se a do të vdesim ajo. Gjith besojmë se një dit kemi me vdek. Po dalimi pas ta jo është, se si e besojmë ne vdekjen edhe atë që ka vjen pas vdekjes edhe si e besojmë tjerët. Ne nuk besojmë që një dit do të vdesim edhe me neve do të përfundon gjdo sënë. Po ne besojmë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 për këtë dunja, qëka është shembul i kësaj dunjajë? Këma inë anzelnahu minë sëmai, fa khtelëtë bihi nëbatu lë ardë. Shembul i kësaj dunjajë është, si kur një shi që Allahu alëshan për i qëli, edhe për i ati shiw, pështilën për imët edhe për imën këtë dunja, fa asbëha hashimën të dhruhu rriaqë, e pastaj ato pëjmë, ato druj, ato përime, krejt, vjen një ere dhe i mërë ashtu të thata edhe kryhet gjdo sënë. Shembul i kësaj dunjaj është, si kur mëra një shi, me bi disa pëjmë edhe përime edhe disa druj, me utha edhe me arë një ere dhe me imarë. Ka që është këtë dunjaj, që ndrën këtë dunjaj, si kur je një udhtarë, ke lindë, je udhtarë, ku duhet me kaluë,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 edhe ikë, edhe ikë, edhe ska vendë ku me gjithë, strehim edhe ndimë, e pas taj e shëh një bunar, edhe donë me uhudhë në të bunarin, po sahin në filim, e shëh që poshtë është duke e prit një gjarë për i madhë. Thotë kur hinë në të bunarin në bahët, as nuk guzan me dalë, se e pretë luani, as nuk guzan me raë, se e pretë gjarë përi. E pas taj thotë kapët për një litari, Edhe duke unë bajt për një litar, e shëh aty afer një degë një peme, edhe fillan me marë prej asaj peme me hangër. E duke hangër prej saj, e shëh se si 2.000 janë afru, 1.000 i bardh, edhe 1.000 i zi, edhe për hajnë atë litarin, për hajnë atë konopin e ti. Thët, kjo është shembulli i kësaj dunjaje. Qka do me thonë? Thët, njëri është më këtë dunja, edhe mbrapa e ka melekul mautin, se cili prej neve, mbrapa është të në ardhë qaj luani, është të në ardhë melekul mautin, se cilit, e pësht është duke në pritë qaj gjarëpri, thot a e është vari, krejtve janë të në pritë vërezat, e thot qaj opemë ku a njëri më shrohet, duke e ditë që luani në kanalt, e gjarëpri në ka pështë është kjo dë nja, qatë pëjmë, Në tëzor, në trishtim Njeri u mashtrohen këtë dunja Edhe filan me hangër përja sajpeme për E ato mit I bardhe dhe izi Jënë dita edhe nata Ti hanë këtë dunja U shqesh edhe dëfresh këtë dunja Po një mi i bardhe dhe izi Dita edhe nata Për dit janë duke hangër Atë konopin tënë Deri sa një ditë bjen Edhe për fundanë varin tënë Pra Shembul i kësaj dunjaj është kështu Si kur një person Me qëndru në moment të muhabit Duke hangër për një përme Duke e pas loanin bi E duke e pas gjarë për nënkante ti Lezër dashur Allahu subhanahu wa ta'ala Në ka të regu edhe ka përmen Se vdekja është e domos doshme Për se cilin Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala Kullu nefsin dhaikatul maut Se cili nëfës, se cili shpirt, se cili njeri ka për të shiju vdekjen. Se cili, kullu nëfës, se cili njeri ka për të shiju vdekjen. E si kur të kishtë mbetë gjallë di kush, do të kishtë mbetë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala, duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, i zbritje dhe i tha, inë ke mejjitë,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 pa kufizume, ti jeton për gjithmon, askush, e fe imitte, fe humul khalidun, e nëse vdes ti, ata a kanë me mbetë për gjithmon, nëse ka vdekë për ambejri s.a.a.s. a kanë me mbetë dikush tjetër, me jetu për gjithmon, gjithashtu Allah subhanu vë ta'ala, për vdekjen, ka caktu termin, Allahu ka caktu e gjel, përse cili njeri, Allah u ka caktuar e xjelin e tij. Edhe ka thon: "Welikulli ummat ajl. Sete li ummat e ka ajelin e tij. Fa idha jaa ajluhum la yasta'khirun sa'atan wala yastaqdimun." E kurtyuvien e zheli atyre. S'ka mundsi asme shpejtua te as ka mundsi me vonua te.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 اذن فتش الله سبحانه وتعالى كور كامي مڤدك اذن كو كامي مڤدك ثوت الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو تا الله ينشل سات اغايبت ينشل سات اتفشتس نوك اذن اسكوش پوستي gjithashtu thot وما تدري نفس باي ارض تموت اذن نوك اذن اسكوش sen cilën tok kam erdek pastaj mele kulmauti i cili vjen me marr shpirtin e njerëzve i ka edhe ndihmuestë ti i ka edhe me laj të tjera që i ndihmojn kur ai uamarr shpirtin njerëzve allah subhanahu wa taala thot hatta iza jaa ahadukumul maut tawaffatuhu rusuluna kur ati ti vjen vdekja ati jamari shpirtin dërguari ton, me laike tona, në nënkuptan, shumës. Allahu subhanu e taala qënë edhe me laike tjera, kur vjen melekul mauti me jamari shpirtin njeriut. Ndërsa pe amberi sasallem, në hadithin e gjatë bëra ibn Azib, rëdi Allahu anhu, në e përshkruun gjënsisht se si njeri u kalam për iksaj dunjaje në botën tjetër. Qot be ameri sallallahu alaihi wasallam inna alabd almu'min njeriu i mir ai musliman ymir idha kana finqita'in min ad-dunya wa ithbalin min al-akhirah kurvien momenti çma unda pri ksay dunjaye eda ma unis rugos per akhirat nazala ilayhi malaikatum min as-sama kurvien ai moment Zbresin me laike prej qeli Bidhul ujuh Me ftyra ndryt shme Me ftyra të bardha Ke anna ujuhëhum shems Sikur ftyrat e tyre Me i shkelqi djeli Ftyrat e tyre D bardha shkelqen si djeli Me ahum kefanum min ekfanil gjanna Me veti kan qe finin prej qeneti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 حتى يجلس عند راسه اي باستاي اولت افركوكس تي اد وث ايتها النفس الطيبه اوتي سبيرت امير اخرجي الى مغفره من الله ورضوان دل نفاليا اذن كناسين الله سبحانه وتعالى اي باستاي دل سبيرتي اي مسلمانيت i ati robit mirë me lehëcim e pas taj vajhdan për jamberi sallallahu alaihe sellem e dhe thot kur ti ap vin me lajket ati njeri ju të keq apo ati qafirit i cili s'ka besu Allahum subhanu wa ta'ala vin me lajket ashpra edhe të repta sudul ujuh me fytyrat zeza me veti kanë një shtroje pra isyaret e pastaj ulen afër ti e pastaj vjen melekulmoti edhe i thot aytaha an-nafs al-khabitha o ti spirti fliçur o ti spirt i kets o xhuruji ila sahatin min allah wa gadab delta zoti ut ihidrum e pastaj thot shpërndahet spirti n trupin e ti Se shpirti nuk donë me dalë, shpërndahet shpirtin trupin e ti, e pastaj e nëzirin shpirtin mezar, si kur me e nëzir një bëjmë e cilë është me thera prej pambukut, është e nëzirin shpirtin e ti i mezar, dërisa nuk mbetet asë një damar pa ju këput. Kështu pe Amberi Sausallem në tregon, se si vdes njëri u i mirë edhe fsi vdes, Njeri ju i kaq Allahu subhanahu wa ta'ala thot Inne alledhine kalu Rabbun Allah Ata tesilet kan thon Zoti janë është Allahu Edhe s'kan mjaftu me kaq Thummes te kamu E pastaj kan cëndrum dinin Allahut Te të nezzelu Alejhimu l-melaiketu Alla te khafu Atyre ju zbresin melaiket Most keni frik Wa la tahzenu edhe mosu piklani, wa ebshiru bil jenneti leti kuntum tu adun, edhe përgzohuni me jennetin të silin Allahu u a ka premtu. Dhezër të dashur, vdekja vërtet është të fshtire dhe rënd, vdekja i ka dhimbjet edhe trishtimet e veta, ka thonë Allahu subhanu wa ta'ala, wa jaet sakratul mauti bil haqë, edhe vjen vështirësia edhe sprova e vdekjes me haqë dhali këma kun të minhutahid kjo është ajo prejtë cilës ke ikur lezër dashur pe gamberit sallallahu aleyhi wasallam kuri ardhë momenti fundit kuri ardhë vdekja pe gamberit sallallahu aleyhi wasallam e fustë doren uj edhe e fërkon të ftyrën e ti edhe thoshtë La ilahe illallah, inna lilmauti sekerat, La ilahe illallah, vërtet vdekja ka dhimbjet e veta. Edhe për peamberi sallallahu aleyhi wa sallam, vdekja i kisht e dhimbjet edhe mundimet e veta. Bër lezër dashur, peamberi sallallahu aleyhi wa sallam, në hadithin që e përmendëm, të regon vështirësi në vdekjes, të regon vdekjen për atë muslimonin e mirë, edhe të regon vdekjen një transmitim për qafirat, e një transmitim edhe për njerës të prishur, për gjënaqar, e kur djenë momenti i vdekjes, atëherë se cili njeri e ka një dëshirë, se cili njeri lakmon njësënd, se cili njeri e haron gjithasënd e tjera, cila është ajo, Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, «Hatta i dha jae ahadahumul mautu, kala Rabbir Gji'un, kur ti vjen do njerit prej tyre, vdekja, qka thotaj? Rabbir Gji'un, o zëtë këthem edhe njëherë. Kret njësë e kanë këtë dëshirë, atë ditë ati nuk i kujtotë pasurija, asë nuk i kujtotë bashortja, asë nuk i kujtohet e vladi, asë nuk i kujtohet, asë kushtjetër, që ka thotë? Rabbir djeun, o zëtë këthëm edhe njëher, pëse? Lealli a'malu salihan fi ma të rakëtë, këthëm edhe njëher, që dëveprej atë punë të mira, që i kam lanë pa i bo. Këlla, Allahu thotë kur sësi, inëha kelimetun, hua ka iluha, vërtet kë është një fjal, që aj po e thot, vëmi më raihim bërzekhun, ila jemi ju bërëthun, po pas ti më është bërzekhu, jetë e vërezave, dhe rinditën e gjukimit. Ma nuk ka munësi me këthim bra pa edhe njëher, me i ba punë të mira, që i kanë betë pa ba. Gjithashtu Allah subhanu e ta'ala thot, Wa lejseti të tëwbetu يعملو, lillëdhine jë amelune sejiat, nuk është pëndimi për ata që bëjnë puntë kësia vëqdimishtë. Hatta ida hëdara e hëdahumul maut, e pastajnë dë njerit kur ti vjen vdekja, që ka thët? Kale inni të bëtul anë, thët, une jam pëndu tashë, kur ti vjen vdekja, se cili pëndohet prej gjunahave ti, Se tili shpreson më këthu e dhe njëherë me bapën të mërë. Gjitha shtu pe amëri sallallahu aleyhi sallem thotë Men ahabbe likaë Allahi, ahabbe Allahu likaë Kush adanta ki min ma Allahun, Allahu adanta ki min meta Wa men këriha likaë Allahi, këriha Allahu likaë Adha kush adanta ki min ma Allahun, Allahu adanta ki min meta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 Se si melekul mauti i amer shpirtin njëriut Qoft a i mirë apo i keq Ka përmenë se kur vjen njëriu Duke e bartë musliman gjenazën e ti A i fletë edhe i thot disa fjal Ka thonë nëse është musliman i mirë Thotë këtë dimuni, këtë dimuni Esni ma shpejt edhe më qoni të vendi E nëse është i keqë thotë Ja vajlha, aina yzhebonu beha? Sadmiar permu, mer për, për kët gjinazë ku janë duke e çu atë. E pastaj musliman, e çojnë kët njerëj e çojnë të vdekurin në varreza e peambërit sallallahu alejhi vesellem vazhdimt e hadithit na tregon se çka bëhet me kët person ka thon peambëri sallallahu alejhi vesellem pasi del shpirti Ky shpirt e marrin me lajket edhe fillojnë me e ngrit në qellë. Edhe duke u ngrit në qellë, me lajket e qellit bajnë pyetje dhe thonë: "Nëse është njeriu i mirë, thonë: "Ma hadh ar-ruhu at-tayyib. Çka është ky shpirti i mirë?" Melajket bajnë pyetje: "Çka është ky shpirti i mirë?" E thonë melajket që janë duke e bardh: "Ky është Filani" Ibiri filanit, e thrasin me emrat më të mirë që e kanë thyrë në këtë dunja. E pastaj, thot pe Amberi sasallëm, Kur mbrin qëllin e dunjas, Kërkojnë që të hape qëllit, E Allahu lejon për njëri unë e mirë, Që të hape në dyrë të qëllit, E pastaj ngritet ajderin qëllin e shtatë, E Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, Uktubu kitabe abdi fi illijin, shkru në librin e këti robit tim, në illijin. Illijin është libri aty ku shkruhen njerës të mirë. E pastaj, thotë Allahu subhanu wa ta'ala, këthane edhe njëherë në tokë, se prej toke i kam kryu, në tokë kanë hi, e prej toke kanë murin gjalë edhe njëherë.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 që emrat matë kësi që e kanë thyrë në këtë dunja, e pastaj kur mërinë qëllin e dunjansë, kërkojnë që t'ju hape qëllit, e për amër i sasëllëm thët, atyre nuk ju hape qëllit, për njeri unë e këtë, nuk hape qëllit, edhe pastaj lezëj fjallën e Allahut ku thët, la tufet të hulahum e buabu sëma, për ta nuk hape në dyrë të qëllit, Wa la yadkhuluna al-janna elas kanpert hyj jannat hatta yalja al-jamal fi sammi al-khayyat dar kurthen devja per birën e xilpanës këta njerz s'kan mundësi me hyj jannat asnjëherë e pastaj thot Allah subhanahu wa ta'ala uktubu kitabehu fi sidjin shkruan librin e ti Në si gjinë, si gjinë është libri Ku kanë mu u registru njerëzit e këxi Edhe ata që nuk e kanë besu Allahun E pastaj thotë Allah subhanu wa ta'ala Këthën e robin ti më tokë Se prej tokë e i kam kryu Në tokë kanë mu u këthy E prej saj kanë mu rinjall Edhe njëher E pastaj e hudhin me lajket Prej qili E për plasin pej qili Edhe bjen në tokë Thehet edhe njëherë të trupi i ti E pas tej Vjen koha Që njeriu vendoset në varë Vjen koha Që njeriu vendoset në varë Dërri sa të vendoset njeriu në varë Nuk ka pytje për ta Nëse njeriu është pre atyre që varoset Ndërsa nëse është dieg dikund Nëse është mbyt në uj dikund Edhe nuk gjin dhe gjenazja e ti Gjithashtu edhe ai merret në pyetje prej melejkeve, ndërsa ata që varrosen nuk merren pyetje deri të varrosën. E pasi të vjen koha që ta fusin në varr, ataer fillon jeta e varrit, fillon prova e varrit, edhe fillojnë pyetjet që njeriu i ka në varr. E varri, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, është pamje e trishtueshme. Varri është pamje e trishtueshme Uthmani radhiyallahu anhu një ditë prej ditëve i than o Osman kur përmendet xheneti ti nuk po qan e kur përmendet xehnemi ti nuk po qan atë shumë ndërsa kur përmendet varri ti nuk din mund të dal prej vajit s'ka mundësi më të ndal vetëm prej lëndve Tha Othmani radiallahu anhu, Tha e kam dëgju pe Ambejrin sallallahu aleyhi wa sallem, Se ka thonë, Vari është filimi i rrugës për nëkheret, Nëse kjo është e leht, Qka vjen pasaj është edhe ma leht, E nëse kjo është e fshtir, Qka vjen pasaj është edhe ma fshtir, E pas taj tha, Ka thonë pe Ambejrin sallallahu aleyhi wa sallem, Mara e tu mandharën këtë, illa el qabru afdha umin nuk kam pa asni pamjen këtë dunja përveç se vari i ja e ka kalu asaj ka qenë majtë rishtushme s'ka pamjen këtë dunja që ki mundësi me pa përveç se vari është majtë rishtushme se ajo për atë për amveri s'asallem thot njëri u i keq kur ti në vër kur ti sheh Ato mundimet edhe dënimet që e presin, thotë rabbi la tukimi saah, thotë o zotë, mos e ban kiametin, se edin që pas ti vjen edhe ma shtirë, nërsa aj muslimani mirë, thotë o zotë shpejtoj e kiametin, se edin që pas ti vjen edhe ma mirë për ta. Blezër dashur, prej së provave të varit, është të rëngimi varit, Vari e ka një shtërngim, që prej ati shtërngimi nuk ka mundësit shpëtan asë kush, qoft i madh apo qoft fmi, qoft i mirë apo qoft i kec. Për amër i sasallëm ka thonë, Hadhe lëdhi të harrake lehu lë arsh, Ky person për cilin është dridh arshi, është lëkund arshi Allahu subhanu wa ta'ala. وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الاكتي يانها ديرت تييلت وشاهده 70 ألفا من الملائكة الاكولكافدي كي جنازن اتي كان مار بيس 70000 ملك لقد ضم ضمه اشترنجوم ني شترنغيم پري باريت و باستاي اشليرو كوش اش كي Saad ibn Muadhi radiallahu anhu E një transmitim tjetër thot Inneli l'kabri daghtah Vërtej dvari e ka një shtërngim Lë u nëgja minha ehad Lë nëgja Saad ibn Muadhi Si kur të kishtë e shpëtu dikush Pre i shtërngim i dvarit Kishtë e me shpëtu Saad ibn Muadhi Andaj kuptojmë që pre i shtërngim i dvarit Ska mundësi me shpëtu askush Qofti mirë, apo qofti keqë, e pastaj djetarët kanë thonë, aj që është i mirë, shtërngohet më lehtë, e aj që është i keqë, shtërngohet më shumë, si qka anë hadithë, dërisa i përzihen e eshratë. Nërsa disa djetarë kanë thonë, aj që është muslimani mirë, nuk shtërngohet si dënimë, po shtërngohet prej tokës si malëngjim edhe përmalim që tokë ka e ka nda e ati personi se njeri o shkriju prej tokës e kur vjen tokë tokë ka e shtërngon prej përmalimi që ka pas nda e ti ndërsa jo muslimani edhe muslimani i keq shtërngohen prej tokës si dënim nda e ti e pastaj vazhdojnë për ambiri sallallahu alaiho sallem duke na tregu Sprovat e varit. Thot për Amberi sasallëm, në vazhdim të hadithit, kur dëvëndosët njëri unë varë, i vinë dy melek. Njani prejtyre e ka emrin në kirë, e tjetëri e ka emrin munkërë. Edhepse për emrat e këtër e me lajkeve, disa djetarë kanë thanë që transmitimi është daif, e disa hasenë. E pastaj, e marin pëtje dhe i thojnë, menë rabbukë, kush është zoti ëtë ma dinuk kush është feja i të men nëbijuk kush është pejgamberi ëtë e ajë muslimani i mirë ajë që ka jetu me islam e jo që i ka mësu këto përgjigjen teori po Për i ka praktiku edhe ka jetu ashtu si Allah subhanu e taala ka urdru e ka pas pejgamberi sa salem shembul njëtën e ti ajë thotë rabbi Allah Zoti im është Allahu u dinija al Islami edhe dini im është Islami u nabi im është Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe pejgamberi im është Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pastaj vjen një zot thret një thirr prej qelizit edhe thot sadaka abdi e ka thon rrobi im vërtetën ndersa për atë jo muslimanin, apo për atë muslimanin e keç, pe amëri sallallahu alaihi wa sallam tha, i vin dhu melek, edhe i thon, men rabbuk, kushash zoti it, ndërsa aj thad, ah, nuk e di, nuk e di, e pas taj i thon, ma dinuk, cila ësht feja i të, e ai thot ah nuk e di e pastaj i thon me nabiuk kushosh pe pygamberit e ai thot i kam dëgju disa njerëz disa kan thon kështu edhe kështu e ather i thuhet la derit wala talit ti as nuk kedit as nuk e interesu as nuk e punu e pastaj vjen niza pritelit edhe thot Këdhebë abdi gënjën robi im Nuk e thëtë vërtetën robi im e Për këndër disa grupeve të devjume Si khawaristë dhe mu'tezilët Kam përmend shumë argumente Për dënimin e njeri u të nëvar Një për i tëra Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala En naru ju aradunë alejha guduven u ashia Firaunit pa, Paria Firaunit Qëndrojnë zjarë Mënqes edhe mramje Wa jomë të kumës sa'ah Adkhilu alë Firaun E sheddel azab E kër të bahet kiameti Kër të vjen dita E rinjaljes Allahu të të futnë familjen E Firaunit Ndëni min matran Gjitha shtu Për amperi sallëm një dit për e dit vë Duk e kalu rrugës, i pyti disa o prej sahabve edhe tha, a edinit kujt janë këta vareza, thënë këta janë vareza disa njerëzve që kam vdek në shirkë. E për amberi s.a.v. tha, vërtet kjo mëtë sprovohet në vërë, e si kur mos kësh i vdek ju prej trishtimit, e kësh alut Allahun që me ja u mundësu me edhe gju zanin e këture të vdekurve.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 do të kishte vdeq çdo njeri prej trishtimit. Pastaj pe ambere sallam në vazdim të hadithit thot: pasi të merren pyetje, atëherat aty njeriu i të mirë, me lajkët i ia bin një shtroje për i xhenetit, edhe i ia veshin petkat e xhenetit, edhe i ia hapin një derë për i xhenetit, që ai ta shëh edhe ta tanuhat erën për i xhenetit.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 Edh një der prej xhehenimit, edhe i thon me like-et. Kjo është dera e xhenetit për ty, edhe kjo është dera e xhehenimit për ty. Sikur të kishe bëj gjuna e Allahut, do të kishe hyrë që dera e xhehenimit. E nëse i nënshtrohesh Allahut, hynë që dera e xhenetit. Ky është pra vendi yt. E pastaj ky person thot, "Rabb'i ajil qiyam as-sa'ah." Thot, "O oh, Zot,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 Unë jam lanje e namazit tënë, Unë jam zinaje dhe alkolit, Unë jam shikimi idnë haram, Unë jam edhe unë jam gjënahet e ti që i ka banë këtë dunja, E pas taj thot pe Amberi s.a.s. Im shojnë me njit mshume, Që me i ra ashtu njëher kodrës, Gjith kodra bahet pluhur, E im shojnë ati, Dëri sa elshan një brit madhe,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 E pastaj Pejgamberi sahasulem di sa hadith ka përmend disa oprej gjunohave që dënohen muslimanë varëza, disa oprej gjunohave që janë shkaktare që muslimanë dënohen varëza. Prej tyre është zinaja, sikur që ka përmend Pejgamberi sahasulem në ëndrën që e pa me Xhibrilin edhe Mikailin, një furr prej zjarrit e qën pas ndërsa lard, e ngushht lart mendohen njerz prej nxehtësisë edhe flakës madhe që dalin prej asaj bire po s kanë mundësi me dal deri kur t'i ringjallallahu subhanahu wa taala apo njerz e kamatos që i ka papëamberi sallallahu alajhi wasallam këtë ëndër që lundrojnë në një lum prej gjakut e sa herë që mbrin afër me dal prej atij lumi një person i hudh me gur Edhe i këthem prap, prap në të lom Apo a i person I cili e ja ka këthy shpinën Kuranit Nuk ka ledhu Kuran Apo e ka ledhu edhe se ka praktiku Kuranin E pa andër sa Një person që i mëshonin me gur Deri sa i dil një në trut E pas taj i mër një në trut Edhe ja fut një në kry E pas taj i mëshonin prap E kështu vazhdimisht Deri në ditën e gjykimit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 Muslimant e kanë shumë këtë vesë edhe këtë gjona Që i bartin fjallë pre njani të tjetri Pre një vla o të një vla Pre një muslimani të një musliman E pas taj shkaktohet përqarje dhe fitne Shkaktohet prishje e zemrave të muslimanve Tha ky i ka bart fjallë me qëli me të këqia Ndërsa ky i dyti Tha kure ka kry në vojen Nuk është rujtë prej pikave Nuk është rujtë prej pikave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 dhe rin gjuna shumë mat madhë, apo i barë qjalë, duke ba muhabet me një vla, duke i tregu thjesht një vla, e duke harru, se këta e në gjuna hëtë mdhaja, edhe këta shkaktojnë, dënimin varë. Gjithashtu pe Amberi S.A.S. ka përmend, se dënimin varë e shkakton, edhe qajtja e familjes, me za për të vdekurin e tyre. Nëse një musliman vdes, edhe familje e vajtojnë, edhe e qajnë me za, a i dën Në varin e ti E a ka munësi Allah me i ba dikuj të zullum Dikuj shqan E kjë tjetri mu dënu A ka kjë përgjithsi Kanë thanë djetartë Nëse është adet një vend Ku gratë edhe familja vajtojnë E kjë edin Edhe nuk i ndalon Edhe kjë dënohet për shkakt vajtimi të tëre Ndërsa nëse kjë i kanë dalu Ju kalanë vasjet Që kur desë unë nuk du me më vajtu Edhe me ngrit zanin duke qajtë Edhe ato që ata rryerson nuk dënohen për këtë çka. E pastaj shpirtrat në Varreza, a janë kret në një vend apo kanë dallim? A është dikush më lart, më i ngritur apo kret janë në një vend? Shpirtrat në Varreza kanë dallim. Spori shpirtrat më të më të ngritur janë shpirtrat e pejgamberve. Shpirtrat e pejgamberve e kanë vendin e posaçëm e kanë vendin më të lartë sikur që pejgamberi sa sallam kurior dhe ka tha balir rafiq al a'la tha ja jo, un du më shku në at vendin më të lartë me njerëz më të lartë me pejgamber të Allahut e pas pejgamberve vin shpirtrat e shahidave shpirtrat e shahidave e kanë një veçori do të thënë e shijojnë vetë shahidat pejgamberi sa sallam ka thonë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 të cilët janë dënime që i përmendam e pastaj vejnë shpirtrat e jo muslimanve të cilët e kanë dënimin matran e pastaj djetartë kanë përmend dënimi edhe shpërblimi në var a ashtë edhe ndaj shpirtit edhe ndaj trupit apo atë e shionë vesh shpirtit djetartë e lisonetit janë të mendimit se në var kryesorën shpërblimin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 Edhe shpirti edhe trupi Ndërsa njerës të ilmul kelamit Mo tezilet Filozoft edhe tjerë E kanë mëhu dënimin Apo shpërblimin var Ndërsa e lisoneti besanë Se ka shpërblim edhe ka dënim në var Edhe këtë e shion shpirti E shpirtit i bashkan gjitet Edhe trupi Ndë njëherë Pasta i djetartë kanë përmen Se njerës të vdekur Adin që ka pahet me njerës të gjallën këtë dënjot Ne e kemi mësu më herët edhe në trojët të në flitet Se njerës në vareza E din që ka pahet me njerës të gjallën këtë dënjot Bile kemi mësu Se njerës prej vareza ve vinë edhe në përshpia Edhe i vizitojnë familjet Edhe nëse i shohin mirë gëzohen Edhe nëse i shohin kesh piklohen Ndërsa e vërteta është Se njërë në vareza Nuk din që ka bëhet me njërë në këtë dunja Duke u bazun Hadithin e për ambejr i sasallem I cili thot Kër të vin njërës ditën e gjykimit Me lajket kanë me i kap Disa persona Edhe me i krejë gjak për njëhnem Për ambejr i sasallem Kanë me thonë Këta janë prej umetit tim Kanë me i thonë me lajket Ti nuk e din që ka kanë bëhet këta masteje E kanë thonë djetartë Vërderi sa peamberi sa selëm nuk edin Qka ka mba u meti i ti mazde kjes ti Qka mbetet për njërë tjerë Me edit se qka boj njërë të gjallë mazde kjes të tjera Pastaj gjithashtu kam fol djetarët edhe kam përmen Se a e dëgjën njëriju i vdekur zanin e njëriju të gjallë E disa për i djetarëve kan thonë Njëriju i vdekur e dëgjën zanin e njëriju të gjallë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 Nuk e dëgjën zanin E njeri ju gjall Përveç në rastet veçanta Që përëmberi sasëllem në ka tregu Kur Kur e varosin këthehen I dëgjën në allet e ti Edhe kur i apin sëllem Gjithashtu Specifike përëmberi sasëllem I cili ju foli njerëzve Pasi vdicën më shript Luftën e bedrit Ju tha o filan Edhe o filan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 Fjallën e pehamberi sa selëm, e jo, fjallën e se cilit me shku njërë të varezat, edhe mi ju të regu që ka është duke u banë këtë dunja, qëfarëzori ka me i kajtë dërt, apo me e lutat për njëzare kështu me radhë, krejtë këta janë dhe lëlete që bahën për njërëzve të devjumë, pra njërëzve të vdekur nuk dëgjojnë ata që bahët të njërëzve gjallë, edhe nuk e dinat që bahët për njërëzve gjall